Plasto de bono venigita novajo algrava me problema. La unuan plaston inventes la Brito Alexander Parkes em mil por ancestral e buron em la farado de butono e ornamajo e caialia En obiecto. la unua e ardeco e dela do deca e artcento investo de nafto entre preno e la malcovro de plifat sila Cai mar mult e costa um proteceso por de product polietilennon em tri pro tio que dum la dua mão milito la metalloin oni usess prefere por fabrique a viadilo em tanco em bombo en la plasto e disutilega cai dia usado universalides ion posti ion estes mal corita nova e plasta e materialo que er niloono cai poliestireno. O zebo é preferado de vesto e pneu e pacúmo e cai multa e ali é utilágio. Ele as e e dela do deca e o nua foi lá productado de plasto superestião de alumínio caibada o ou casos lá prei grande salto que onicomenses vem de trincagem em botelho e farita e polietileno tereftalato PET. Num tempo prescaltia o estas farita plasto, In la lasta e de que oqueiaram e que de dumir quevar, estas fabricita do ono dela tuta que da plasto iam am produktita. La consequentso por la romo e caí la lia estágio estas terura. Pancam estas rede de parto de lausita plasto, tio estas ancora nesu fitia. Cai faculo e acertas que multa e plasto ne estas reccicleblai pro ilia microestrutura, cai que alia e ne estas e pro costo de reciclado uno e la rezulto de la intensa productado kaj forjetado de plastagei estas la disvastigo e la tuta planedo de milo da tuno e da microplastoj particul e malpri e or que vin milime. que o inia inspiras recte e laero ao englutas com acvocai no traje. O oni calculas que em corpo de plen cresculo eniras a verade em uno semaino que vingramo e da microplasto, que o equivalentes ao peso de banco carto. Et bebo e ancora em la patrina otero nestas ne tutte schirmite contra o tio. Tina est cientistoi trouvis microplaston in la placento. Ali a spuro de della monda plasta problema estas in la maro, in la norda parte della pacifica oceano, dando al mare mara flua e conides circa uno como ok bilioni da plaster ubaje, pesanta e pri ok mirtunoi. cai e tende e é uno como seis milhão e daquivaldreta quilômetro e equivalente ao tio de irano. Cai e, caí gigante rubajaro constante crescas saméquil ali simila semila insulo da plas em e da flossanta e plástago e na e oceano tio suferigas multege da mar pro capitio em arubajo al pro gluto de que vanta da ile. tamen estas espero. Em dumilo du de quinu de la projecto ocean purigado angle ocean clean up. commence collect tuno plastajo per grande reto e sende ilin al reciclado. Crome, en yapanio estes mar covrita in 2016, bactério capaz man plaston, plasto Kai se simila in plasto manja in e kai fungo animal covres in germanio kai pakistano Shine la propria da naturo er possian da la roma